Benvinguts a tots, som divendres 22 de gener, són les 7 i 6 minuts, atureu els mòbils que comença primer pla. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí un divendres més. Uh, la veritat és que comencem una mica tard. Uh, Ferran, bona tarda. Bona tarda, Marta Som. <ríe> a veure, us hem d'explicar el panorama. O sigui, estem uh, en el mateix... Estem aprofitant el mateix micro... <ríe> perquè normalment estem en Ferran a davant, jo estic a... A control. A a control I diguéssim que... Bueno, que avui, com que no tenim guió, perquè no, no podem imprimir, no, no ens funciona el, el, el, la impressora, doncs clar, estem així una mica... Hoy, hoy es programa Momento Íntimo. Sí, però intimísimo, <laughs> perquè l'altra història és que no sé pas com ho farem, perquè tenim bueno, mirarem el guió per la pantalla, per això estem aprofitant el guió. Ai, el, el micròfon, però quan hàgim d'anar canviant pantalles per posar trailers, ja no sé pas com ho faran. A com sort avui. Bueno. En fi, Van uh, bueno, una setmana més. Aquesta setmana tenim moltes propostes i molt interessants. Uh, la veritat és que tenim, tenim una rastrillera de, de coses de com per comentar-vos i sobretot premis. Hi ha la tira de premis que ja han començat a... A uh, engegar, diguéssim... És la uh, prèvia dels Oscars. Sí, però dels Oscars encara no sabem res. No. O sigui, moltes, molts premis, molts nominats i molts premiats, però encara no sabem res dels Oscars. Molts rumors. Exacte. Perquè que si és els abans dels Oscars que si Exacte. qui guanyi aquests guanyarà l'Oscar? Ja uh, a veure, uh, la veritat és que el que, el que diuen els globus d'or és el que acaba sent Uh, els Oscars, però mm, bueno, haurem de veure com funciona perquè uh, tres anys sí que ha sigut així, però aquest any no ho sé en fi, comencem amb la cartellera d'aquesta setmana i, i bé mm, comencem... Comencem ja, que tenim menys temps avui La cartellera I aquesta setmana comencem amb Up in Doncs mira, l'hem triat com la destacada. Fem, podem dir que fem tard perquè els guionistes no es posaven d'acord amb si destacar aquesta o destacar l'altra. I va, és la que destaquem nosaltres per sobretot. És la pel·lícula Up in the Air, que és una comèdia dramàtica d'Estats Units, americana. Dura una hora i 48 minuts. Està bé, una hora i tres quarts. Sí. Fa de bon passar. I a més si sí, és una comèdia... Uh, és una pel·lícula dirigida per un paio que jo no conec de res Es diu Jason Raidman I quan us digui altres pel·lícules que ha fet, encara menys <ríe> perquè, <ríe> perquè, va, Podem destacar una pel·lícula que es diu Juno sí, home, aquesta, sí, aquesta, aquesta, Jo no l'he vista eh? Aquesta l'any passat em sembla que va, estar, va ser candidat en alguna història dels Oscars és, eh, bueno, Anava d'un adolescent que es quedava embarassada el pacto no, el pacte <ríe> aquesta no crec ni que arribi als Òscars vale. bueno, en fi, Juno bueno, i... segur que molts dels nostres oients saben segur, home, que és Juno jo, jo assumeixo estar, però com pot ser jo assumeixo que... la meva ignorància en cap moment estic dient que els que ens escolten siguin igual d'ignorants que jo i què més ha dirigit aquest senyor? gràcies per fumar aquí ja no te puc dir res bueno, sí, bueno, un títol curiós si més no Bé, intèrprets destacats d'aquesta pel·lícula, en George Clooney, destacadíssim, Vera fa Farmiga, Sí, aquesta... Farmiga, o que si se No, no sé, Formiga, sí. Que, que, on ha treballat aquesta, amb la huérfana, el niño del pijama de raies, aquesta sí, infiltrados. Bé, eh, si et sembla, mirem d'escoltar el tráiler i després en parlem una mica. Molt bé.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 Explícame lo de las millas. ¿Eso de qué va? Pretendo acumular tantas millas como puedas ¿Cuántas tienes? ¿Una cosa así? Uh, ¿O sí? eh, eh, No quiero fardar. Esto es muy sexy. A los dos nos pones a Pips de la aerolínea. Qué buena idea lo del toallero. El armario es más excitante. Mm. Esto hay que repetirlo. ¿Qué clase de relación tenéis? ¿Has experimentado la sensación de mirar a alguien y sentir que está viendo tu alma mientras el mundo se queda en silencio? Sí. Ya, pues yo no. Tu forma de vivir te mantiene aislado. Aislado si sí, estoy rodeado. ¿No debería estar consolándome? Soy un toque de atención, es como volver a nacer. La forma de vida que te has creado hace prácticamente imposible que puedas conectar con alguien. Regresa a tierra. Todo el mundo se queda en tierra. Se acabaron los viajes. Nos vamos No me has llamado. No sabía si era apropiado. Apropiado. Soy la mujer de la que no tienes que preocuparte. Si os us a pensar en vuestros mejores recuerdos, en los momentos clave de vuestra vida, ¿estávais solos? La vida es mejor en compañía. No tengo claro cuánto durará todo este traje. No, eso ni me lo planteo, es ¿eh, viejo. Molt bé, Up in the Air, eh, aquesta pel·lícula d'en de, George Clooney, que, bé, mmm, sona bé. Com a mínim... Mmm... No sé, no sé. És bueno, de su estilo, no? Comèdia romàntica. No, però tampoc fa tantes comèdies romàntiques, no, aquest home. No, ell no, però dic la pel·lícula en si. Vale, pot ser. Uh, en fi, parlem una mica de... de què va? Ho dic jo? Sí. sí? Doncs bé, parla de la història d'en Ryan Bing... Bingham, suposo que deu ser, o uh, bueno que és una una persona que treballa com a... Bé, bueno, és un expert en reducció de personal o reducció, no sé... fora la gent, Sí, fer fora ja. la gent o fer reduccions doncs, de diners de les empreses que no gastin tant. Uh, bé, bueno, el fet és que ha de viatjar d'un punt a l'altre del món i això li encanta. Vull dir, és, uh, acumula milles, que, bé, bueno, quilòmetres... Kilòmetres. Sí, i, i la veritat és que bueno, té el VIP de totes les companyies aèries i bueno, gaudeix d'una sèrie de, de privilegis que ell li encanta. Però, clar, a, a la seva empresa doncs, l'incorporen el que seria com una ajudana, una persona que vol formar-se com a experta també, i fa que aquesta felicitat, perquè ell està encantat de la vida de tenir aquesta feina, doncs, fa que tota aquesta felicitat doncs, es vegi amenaçada Uh, just en el moment que està a punt d'aconseguir uh, els 10 milions de, de milles, que jo ho he buscat una mica, són com uns 16, 16 milions de quilòmetres uh, en vols freqüents, mm -hmm. o sigui, és, és, és una bestiesa. I uh, bueno, en el moment que també doncs, coneix una dona que, bueno, que diguéssim que és, és la dona dels seus somnis... Um, Bé, bueno, perquè és igual que ell, que viatja moltíssim, que acumula no sé quants quilòmetres també de, de vols, bueno, i que és com una mica frívol, però, però sí, la seva felicitat es veu estroncada perquè té una, un ajudant que... Bé, bueno, en el tràiler no sé si ho has escoltat, que n’ava dient... Doncs mira, quan, quan vagis a facturar, doncs, cuidado, no vagis a darrere de... Ensenyar els trucos. Sí, darrere dels avis perquè no sé què, i amb els asiàtics vas més bé perquè no sé quantos. Bé, bueno, mmm, la veritat és que és una, és una pel·lícula que... Bé, bueno, diferent, jo crec. Sí? Diferent a què? Jo crec que és diferent. No, no és allò una comèdia romàntica, que... que no ho sé... Que, però bueno, no hi coneja la noia i no, bueno, és diferent perquè té unes aspiracions diferents. L'home no, no no sé, no, sí, és, però ni un, és... no és ni un cascaràvies, ni és una persona super tancada, sinó que és un tio que agafa, viatja i se'n va d'aquí allà. Bueno, i que el seu objectiu a la vida és acumular 10 milions sempre. Ni amirastò. A freqüents. <ríe> Home, si t'ho paguen més i tens has de pagar tu els viatges, mal asunto. Uh, Bé, bueno, dir-vos que, que aquesta pel·lícula, doncs, almenys, si, encara que en faran no li agradi, doncs uh, arreu de... A la crítica sí. <laughs> A la crítica, sí els no que, els que hi <laughs> entenen els hi agrada. Uh, en aquest cas doncs, té, porta ja 50 nominacions uh, entre, entre diferents premis i 33 premis guanyats. O sigui, de, de diferents festivals, la veritat és que la meitat o molt, molts d'ells, d'aquestes de, nominacions, són, són nord-americanes, perquè a Amèrica hi ha tots els premis que et pots arribar a imaginar, per cada ciutat hi ha un premi, un, un, bueno, una acadèmia, o el que li vulguis dir, que faci una entrega de premis, però bueno, entre molts altres doncs, està nominada els BAFTA, que, que aviat s'entregaran, doncs, em sembla que és a finals de febrer, Uh, bé, bueno, millor actor, millor actriu millor actriu secundària, millor pel·lícula millor adaptació de guió i millor muntatge ah, uh, a banda doncs va aconseguir doncs, aquest cap de setmana passat el premi uh, de la crítica nord-americana el Critics Choice i el Globus d'Or, uh, tots dos a la categoria de millor guió adaptat vull dir que bé bueno, Ferran, jo crec que hem, sí, en aquest cas són, hem de fer, fer casa. els premis. Són premis de millor guió adaptat que... què vols bueno, que et digui, esta, eh? Perquè està Avatar, que esta, esta, no... ho peta tot. No, Avatar com... ho peta tot. A mi em diuen, no, ves a veure aquesta pel·lícula que ha guanyat el premi, el millor guió adaptat. I jo, què vols que et digui? No m'atira, no m'atira. No <ríe> bueno, no en fi, eh, en tot cas, també comentar-vos que la pel·lícula és... Eh, bueno, eh, guió adaptat, doncs està, és una pel·lícula adaptada d'una adaptació d'una novel·la d'en Walter Kearn que, que, bé, que la va escriure l'any 2001. I que es diu igual, eh? Que es diu igual. A Pindier, eh? que vol dir d'ells no vol sí. ser. Sí. Eh, jo, sí. la veritat, jo no voldria acumular 10 milions, ni, ni, ni un milió de, ni de quilòmetres, que m'és igual, no? Fa mandra comptar quants puestos deu haver anat aquest home, perquè déu nhi sí. no te'ls acaba. Sí, sí, sí. En fi, uh, passem a una altra de les estrenes. En aquest cas, uh, parlem d'un musical. Mira, era la segona candidata a ser la destacada i ha quedat segona, veus? <ríe> és el musical Nine, uh, és un musical, com hem dit, una mica drama també, americà, Uh, tot i que surt la Penélope Cruz que veus, ja ha tornat a sortir la Penélope pel sí, programa sí, sí. dur un hor i 58 minuts uh, està dirigida per Rob Marshall que va dirigir entre altres Memòries d'una geixa i Chicago que també era un musical veus? Uh -huh. o sigui, amb el seu estil uh, intèrprets destacats Daniel Day-Lewis de... que va aparèixer al la Gangs of New York i a l'últim Omoicano uh, Marion Cotillard que va aparèixer, mira, pel·lícules com Big Fish, que bé, va agradar molt Big Fish, eh, Largo Domingo de Noviazgo, Enemigos Públicos, surt la Penelope Cruz, que em que està nominada a l'Oscar o... No, era candidata a ser nominada a l'Òscar. A... No, no, no. O sigui, el, els Oscars encara no sabem les nominacions, corren rumors, però encara no ho sabem. El dia 2 de febrer se sabrà. Els globus d'Ora em sembla que estava nominada... Però, no ha, però que... ha quedat fora, ara, ha quedat fora. Sí. O sigui, era candidata està nominada i ha quedat fora. Qui més? La Kate Hudson, de Doctor Te y Com o perderà un xico en dia dies, dia, la Nicole Kidman, Judy Dench, de nhi té un repartiment important, eh? La Judy Dench, de, que va aparèixer Shakespeare in Love, Iris, Chocolate, Atando Cabos, Quantum of Solace, en podríem dir vàries. I uh, Stacy Ferguson, uh, que aquest no el conec. Bueno, és, jo ja t'ho diré qui és, qui perquè és? és que no és ni actriu, jo diria. És la, la noia de Black Eyed Peas. Ah, sí? La hey. cantanta? Sí, sí, sí. Mira, doncs. Suposo que al seu musical, bueno, li han dit, vine, hi ha algú que trobarem que no hagis d'actuar gaire. O potser és que és una bona actriu, jo no ho sé. Bueno, això, mira, si s'ha d'actuar, s'actua. No... <laughs> No sé, l'haurem d'anar a veure i a veure si fa gaire, gaire paper o no. Sí, bueno, l'haurem d'anar a veure. Deix Ho bueno, jo deixarem si en entredit. Jo tinc ganes, però a molts musicals. Llavors, tu si no t'agrada, doncs... Mmm... Iré a veure a Pindiar. Que, sé, que tampoc te ah, fa xifre, eh? Sí, sí, sí. Bueno, va, escoltem el tráiler si us sembla, que segurament només sentirem cantar i música, i ara parlem una mica de la pel·lícula.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 Eres perfecta. mejor que no te bese No, no me beses, podría morderte Sus dos últimas películas han sido... ¿Un fiasco? ¿Es que ya se han acabado las ideas? He perdido la inspiración Dirigir películas está sobrevalorado Solo hay que decir sí o no, ¿qué más se hace? Maestro en rojo, sí, en verde, no Sí, no, sí, no Eso es dirigir. Gracias a Dios, has venido. Me ahogaba hasta que has aparecido. Tú sacarás la película. Sé su inspiración, por Dios. Todos saben que soy tu amante. ¿Por qué no pueden verme contigo? No es justo para tu marido ni para mi mujer. Te estaré esperando aquí. Abierta de piernas. No me extraña que estés estancado. Estás ocupado inventando de otra vida. Necesito ayuda. ¿Eres católico? Lo intento. Esfuérzate más. única película que haría ahora seria sobre un hombre que intenta recuperar a su mujer. ¿Por qué algo tan dramático? que hay demano malo en que el público se rió un poco? Molt bé, Nine. De què va? Doncs eh, està, el protagonista és un director de cinema, que es diu Guido Contini, que està a Venècia i està mig està patint una, una depressió, no està massa, està no està massa animat l'home. Uh, no aconsegueix recuperar-se a nivell professional i tampoc està passant per un bon moment personal. No? Uh, en aquest moment tan trist de la seva vida, doncs es troba amb, amb alguna cosa que no sé si encara dirien que és més trist. Diverses... Bé, bueno, poder és trist per, per lo que ah, diràs ara. Vale. Es troba que diverses dones el tormenten. I quan dic diverses, són diverses, perquè entre aquestes diverses hi trobem la que és la seva dona, que dius, bueno, la seva dona, normal, la seva amant, que em sembla que és el paper que fa la PNLP, de uh -huh. amant, la seva mare, dius, bueno, aquestes tres, mira, tens una amant i et el teu problema, tu te has buscat. Però a hi ha la seva musa, la seva dissenyadora de vestuari... Uh, i, una, i fins i tot una periodista americana que el persegueix o sigui que Déu-n'hi-do no les he contat, però són set, set o vuit dones que l'estan entormentant tot això li passa mentre ell intenta centrar-se en la producció de la seva última pel·lícula bueno, bueno, bé, panorama, mica... pobre home em fa pensar en aquella, en aquella pel·lícula que vam comentar abans de Nadal que era d'en Robert De Niro ell no era un director, però, bueno, explicava les, les interioritats de Hollywood. Ah, sí. I aquesta és musical, però, bueno, tinc la sensació que tira per allà mateix. Són els problemes del director sí. quan passa en una situació personal complicada. Bueno, m'hi fa pensar, eh? No és sí. pas que sigui no, no, el, mateix, no el mateix, però, bueno. Uh, D'aquesta també comentarem un parell de coses, perquè, bueno, és un musical i el musical sempre, sempre té història. Uh, a veure, tot parteix d'una pel·lícula d'en Federico Fellini que es va fer l'any 1963 que es diu Otto Emezzo, o sigui, Vuit i, i ara es diu Nou uh, en aquella pel·lícula uh, el protagonista era en Marcello Mastroiani que a mi em sona moltíssim però no me facis de quina cara té i no sé ni si és viu però, bueno, és igual bueno, no sé aquí. obviarem aquest comentari Uh, bueno, que interpretava doncs, també el paper d'aquest director en plena depre el film es deia 8 i mig o 8 i mezzo uh, en referència a les 6 pel·lícules que havia fet en, en Federico Fellini uh, bueno, en aquell moment havia fet 6 pel·lícules dos curtmetratges, per tant 6 i 2, 8 uh, i una col·laboració amb un altre director en una altra pel·lícula, per tant mitja 8 no? i mig, bé bueno. Uh, aquesta pel·lícula doncs, va guanyar l'Òscar, la, la millor pel·lícula de parla parlant anglesa, i l'any 1982, o sigui, 19 anys més tard, es va estrenar a Broadway, uh, no, sí, 19, uh, el musical Nine en aquest cas, doncs, no era directament basat en la pel·lícula, sinó que es basava en una obra que havia... Que, una obra italiana que havia fet un tal Mario Fratti que aquest sí que s'havia inspirat amb la pel·lícula d'en Federico Bien Fellini. D'acord? Vale? Uh, bueno, a Broadway també ho ha patat tot. Mm -hmm. uh, uh, uh, va tenir més de 700 representacions i ha rebut cinc uh, premis Tony, que jo em sembla que és els Oscars el del, de, teatre. del teatre, sí. Incluent el de millor musical i bueno, ha tingut diferents... Eh, Remeix, no? Sí, que ha, ha tornat diverses vegades, suposo que... Tipo Maricel, sí, que, exacte, que torna. Sí, que al sempre... anys se'n fa una nova versió, i... Exacte. Eh, pel que fa a la pel·lícula, eh, Nine, doncs, bueno, actualment té 24 nominacions, tot i que algunes ja s'han despejat, diguéssim, eh, entre elles, doncs, Els Globos d'Or, que, com dèiem, no, no va guanyar res. Fiasco. Sí, eh, tot i que estava nominada a millor pel·lícula musical, bueno, a la categoria de pel·lícula mu musical o de comèdia diguéssim, doncs optava a millor pel·lícula eh, millor cançó original millor actor, millor actriu, millor actriu secundària, i els BAFTA està nominada a millor maquillatge i prou. Ai però. senyor. <laughs> eh, bueno, a part doncs eh, els Critics Choice eh, tampoc es van portar no, res o sí, és... és en el cas que surti candidat a algun Òscar és candidata a no guanyar res bueno, no ho sé, o sigui, per què amb les enquestes o concursos que veure, facin sí, por ahí no voteu sé, res de 9 an perquè no són, bueno, quedarà dos veles no? la veritat és que el seu musical jo em sembla que sempre és una mica més difícil però em sobta, per exemple que, que estigui, estigui nominada la Penelope Cruz amb tantes secundàries que hi deuen haver Sí, el repartiment Però, bueno, tan important ho deu que fa. Podeu fer té... molt bé, és que s'ha de sí, a veure sí, sí, sí, Home, jo l'he vist anunciat per la ràdio i surt la pena de a la ràdio. Allà, allà, a la tele. <ríe> <ríe> Surt la pena de la P, roba interior ballant i això. Ah, que no sigui I per això. que s'ha enamorat el, el jurat i per això van l'han votat Maria. En fi, uh, passem pàgina. Vinga, va. Literalment perquè en el <ríe> no és pàgina tenes pàgines dos. <ríe> I parlem d'una pel·lícula suposo que molt més menor, no tan glamurosa sí. ni res de tot això, europea. Sí, ja està tot dit. Ja, ja, ja. Es diu Ricky, uh, Rubio? No. Ah. És Rubio, però. Sí, Enrique és Rubio. Sí. I Spirit també. també és baixat. I vola. Vull dir, ja t'he dit tot. De fet, és que ja podríem ja, ja podríem podríem cap... pàgina. Uh, és un drama de fantasia diguéssim, és una producció francesa i, i italiana i una hora i mitja bé, vull dir que bé, bé, bé, bé. dirigida per François Ozon. Ozon Ozon i interpretada entre altres persones uh, en Sergi López Mira'l, aquest a França no sé què li no sé tenen què té, però és que... té una feinada a França que toma Déu-n'hi-do A més en Sergi López aquest any 2009 perquè entenc que aquesta pel·lícula és del 2009 ha fet ha tantes fet, coses sí, es deu haver forrat sí, mm, sí, sí. Bueno, jo com a persona el trobo un cachondo. Ara hi ha vegades que fa uns papers que a mi no me... Bueno, els que li toquen no sí, però per... no, no sé. aquí, algú els ha de fer aquí, algú... mira que no és el protagonista aquí perquè Enriquin no és ell però me fa una por que Ricky i el reboteixi contra la paret. En fi, escoltem el tràiler perquè se'ns en, ja. se en va la castanya. Sí. Escoltem el tràiler i, i ara ara en continuem parlant. Hola. Ah, oh, hola. Jo soc Paco. I jo, Cati. Sabes, Lisa, Paco tal vez venga a vivir aquí. Us vais a casar... No lo sé. ¿Qué nombre te gusta a ti? Ricky. Señor Sánchez. Sí. Todo ha ido muy bien. Un hermoso niño de 3,8 kilos. 800. ¡Mamá, mamá! ¡Ricky no está en su cuna! ¿Qué ha pasado, Lisa? ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Mamá está? Sí. ¡Ah! En primer lugar le confesaré que su hijo es una niña fascinante para la ciencia Nadie debe saberlo de Ricky ¿Por qué? Porque es diferente Sí, busco un libro sobre alas ¿Alas? Eso quiere decir que han crecido 8 centímetros en una semana <risa> Adelante Ricky ¿Qué? Eh, Riqui, cariño, mires. Se va a acabar con las luces! Riqui! ¿Crees que podían lastimarle? Molt bé, en Riqui, que... I carai, amb en Riqui, que <ríe> sí, l'ha fumat. Uh, bé, bueno, té pinta de ser una pel·lícula així... Mm, curiosa. Ai, no sé, és Tampoc que... Tampoc m'atrau, ara... eh? Oh, Ai, una... Aquesta setmana em sembla que aniré a veure en Sherlock Holmes, que encara no l'he vist. <ríe> en fi, uh, bueno, doncs, Enriqui és un nen que, que neix, doncs, de, de la mort de dues persones totalment normals i corrents. I d'aquest amor, doncs, neix aquest noi, aquest nen, Enriqui, que és una criatura que té ales. És com un angelet. sí. sí. Em va deixar Roset de els seus mofletons. Però em digui... fa riure, té ales, quan va néixer no en tenia pas. Bueno, perquè el més tard li va néixer. Tot de cop, sí, se li posen ales i el nen vola. A veure, mmm, no ho sé, és que jo crec que heu de veure el tràiler. De fet, mira, és que no hem dit res. Uh, Youtube.com barra pla. Aquí podreu veure tots els tràilers. Uh, tant els d'aquesta setmana com els de setmanes anteriors i uh, primer pla show.blogspot.com uh, uh, Bé, bueno, aquí uh, jo he de reconèixer eh? uh, aquesta setmana i, i, no, Portem com 4 setmanes que no hem penjat el programa Hi ha una mica de problemes tècnics però, per no dir una altra cosa Està en fase de solucionar-se Però sí, està, està per solucionar-se uh, Però sí que els trailers els teniu, els teniu al dia i eh, bueno podreu veure aquest, els trailers que hem comentat de, de les pel·lícules destacades d'aquesta setmana així com de, dels ràpids que, que si de cas doncs ara els fem així ara, de els, manera ràpida els fem pim pam els passem per sobre ui no, això no és pas en tenim en Joan G no mira anem, anem... Joan G no, no. No. hola no, no hi és. No hi n'hi ha a l'altre lloc. En tot cas, fem, fem els ràpids amb en... Amb en Joan G. Vinga, va. Eh, què destaquem? Home, una que anuncien molt per la tele. La herència a Valdemar. És una pel·lícula de terror, suspens, així, dolor, intriga... de dolor de barriga. M'he equivocat. <laughs> és espanyola, dura una hora i 40 minuts i destaquem com a intèrprets de Sílvia Bascal, Qui és? És una noia. Va vale. És la noia que surt a l'herència a Valdemar. Sí. Vale. Què més? Uh, Rompedientes, uh, una comèdia familiar americana que dura una hora i 41 minuts. No havíem comentat mai una comèdia familiar. No havia sortit mai no, així comèdia no, familiar. Comèdia romàntica, comèdia dramàtica, comèdia familiar. Bé, bueno, ens concetem un nou gènere. Mhm. Uh -huh. I com a últim ràpid aquesta setmana Sobrepassando el límiter que és una comèdia negra americana d'1 hora i 31 minuts interpretada per en Tim Robbins uh, Aquesta no s'estrena a Girona bueno, d'aquells misteris que sempre, que sempre tenim mm, jo no sé què passa però bé en fi, uh, fins aquí la cartellera de la setmana fem mini pausa i anem amb els breus Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà Els breus. Bé, doncs els breus d'aquesta setmana comencen eh, amb bueno, els rumors de possibles eh, seqüeles de, de, de, bueno, de pel·lícules, de pel·lícules. Que, ja, que ja existeixen. En primer lloc parlem de Paranormal Activity, que ja? sí, sí, va sí, resar sí. als Estats Units no? va es Estat... parla, bueno, a, a, tot, a tot arreu. Uh, la veritat és que amb xifres doncs, ha sigut una pel·lícula molt rentable, ja que va costar poc més de 10.000 euros Uh, recordem Carai. que és una pel·lícula Ai, sí, em sembla que bàsicament es gravava amb, amb mm, videocàmera, videocàmera superdomèstic que... i que va recaptar més de 100 milions d'euros vull dir que clar, la veritat és que <té>, té el seu què l'estrena d'aquesta segona part doncs, està prevista pel 22 d'octubre vull dir que ja té data i tot el di director serà uh, Kevin Greuter uh, que va dirigir So en el seu moment i el que va ser el director de la primera part doncs, passa a ser productor Mira, uh, es veu ja... que bueno, li, els hi té el prou confiança com per dir ja us ho fareu bueno, vosaltres està clar, no? el que ha passat ja ha fet els calers i per bueno, tant es no pot permetre a Lux a dir, va, jo produeixo pago mm. i contracto un director perquè a mi fa mandre. no? Deu anar per aquí pot cosa. ser, pot ser mm. Uh, bé, pa, anem a una altra pel·lícula, en aquest cas Noche en el museu la tercera ja entrega la tercera, hauríem pogut veure les dues sí, primeres sí. no sé si la segona va ser molt a veure, per mi va ser una mica decepcionant no sé si realment tindrà tant d'èxit com la primera. Però, en fi, eh, es veu que aquesta sí que és més rumor que res més. Un dels seus guionistes de les dues primeres pel·lícules, que es diu Thomas Lennon, eh, va insinu insinuant una, eh, en una entrevista en una revista nord-americana que per què no feu una tercera entrega si les dues primeres van, van tenir tan bona recaptació? Jo ja li respondria, però quedaré... <laughs> com al Borde, digo digo Ferran, digue... No, digo... cony, per què? Perquè un dia se t'acabarà el xollo de que te vagin bé, perquè, aviam, Notchino al Museu 3, mmm, jo crec que mmm, està esgotat ja la, la idea aquesta original de que les figures d'un museu prenguin vida. Mm, que més t'has d'anar inventant històries diferents, però que els protagonistes sempre siguin els mateixos, no? I personatges de museus. Pots anar canviant de museus si vols, sí. que vagi el Louvre, que vagi no sé, però bueno, no ho sé, jo li diria que que s'ho repensi ben repensat. La veritat és que... Ara. La veritat és que jo vaig tenir la sensació que amb la segona amb la segona pel·lícula de Noche en el Museo com que es van haver de treure, de, no sé, que va ser molt forçada la història. Per que això. ja havia de seguir d'abans i era com una mica raro. Uh, en fi, i com a tercera proposta de seqüela, doncs parlar-vos de cazafantasmes, que jo em sembla que ja n'havien parlat. Em sembla que sí. A mi em sona. Uh, en aquest cas és, doncs, és una tercera entrega, però la primera i la segona, poder... Alguns dels nostres oïns no havia ni nascut. És que perquè... jo t'hagués dit, hi havia segona ja? sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs no, no me'n recordava. Uh, doncs en aquest cas uh, sabem poqueta cosa, però uh, bueno, es veu que sí que realment es confirma que hi ha una, una tercera entrega, que està previst que s'estreni l'any 2012, vull dir que encara ens queda, esperem que hi hagi programa per poder comentar-la com a cartellera, i es confirma que serà en 3D. Bueno, veus? Això vol dir que d'aquí dos anys encara no s'haurà inventat res que superi el 3D. No sé. Perquè ara és, és el ganxo, no?, de les pel·lícules. No, és que és en 3D, així és la base a veure. Que, eh, com que aquest breu ja està, deixem fer un incis. incís, ah, plau que la setmana passada, com que anàvem el temps tan just, mira que vam començar dijous i vam acabar divendres, eh?, el programa, la setmana passada, però no vam tenir temps de dir-ho tot. Ha sortit, el, les notícies, això, que va tard, ha superat... Eh, és la pel·lícula més tequillera... Espanya ah, sí. de tota sí, la història sí, sí, sí. superant inclús a Titanic em sembla que era la, la que havia sí. de desbancar també d'en James Cameron clar, jo dic home, si anar al cinema és més car ara que 4, 5, 8 anys enrere quan es va fer Titanic i a part, si el pel·lius en 3D que te foten una clavada per una entrada en, en una sala en 3D és clar que recapta més jo veuria més lògic comparar quant número d'entrades, número de gent que ha anat a veure la pel·lícula. No dir, ha recaptat més, és clar, però poder val el doble a l'entrada. I podem quedar curt en el doble. Per tant, vol dir que havent-la vist, la meitat de la gent ja ja la superen. Per mi no, no sé. Jo, un... la veritat és que sí que he sentit això de la recaptació, però hi ha llocs que comenten el nombre d'espectadors i taquilla, o sigui, recaptació en euros i en espectadors, diguéssim diferenciant o sigui, sí. això, jo crec que per la setmana que ve hauríem de fer el, el tema el, hauríem d'aprofundir en el tema Ui. però a veure quants espectadors uh, ha tingut mm, a avatar? avatar i a veure si supera els espectadors que va tenir Titanic, Titanic, per exemple. O qualsevol... No sé, a veure, en, en tema espectadors no hi ha diners. Nosaltres no, sí, no clar, mirem els diners. Si no, si no trobes aquesta dada lloc perquè la que es publica és només A mi em sona, no, mi em sona haver vist espectadors, si no, no t'ho diria, Ferran. Vale, doncs deures per deures. la setmana que ve. Ja mira, m'ho punto amb aquest boli que no va. I si algun oient ens els vol fer i ens vol passar un mail i dir-nos ah, sí. eh, que us equivoqueu, que que com sempre hi hau mentides això. Doncs que ens ho diguin, nosaltres la setmana que veig direm el mail. Que, per cert, primer pla, arroba, se'ls Perquè, clar, sí, ah, no... Sí, <ríe> Però, per això no ens rebem cap. Aquesta setmana no ho hem mirat perquè és que, entre, mira, la impressora ens ha fet emprenyar tant que ja no hem pogut ni mirar si teníem algun mail. Ens ha fet emprenyar tant eh, la impressora que hem llançat l'ordenador. <ríe> no, perquè, si no, no podríem estar llegint el guió que, gràcies a Déu, en tenim, <ríe> tenim una pantalla aquí que ens ensenya el guió sí. que tenim escrit. Bueno, tanquem parèntesis. Vale. Que és un parèntesis que havíem <ríe> obert al final del breu de les seqüeles. Sí, perquè tenim, tenim teca i encara encara queda... Són, deixa'm dir que són les 7 43 minuts, que estem mm. en directe. Sí. Eh, I seguim amb els breus. En aquest cas parlem dels Oscars ja, que de mica en mica es van acostant. Queda un mes i mig, una mica menys. Eh, doncs què ha passat? Doncs que han deixat fora la pel·lícula que Espanya va presentar com a candidata a millor pel·lícula Parla, no anglesa. Oh que era el Baile de la Victòria, doncs sí. no, no ha estat escollida. Dintre les cinc, em sembla que són, que opten a, a obtenir l'Òscar. ¿vale? Uh -huh. uh, en aquest cas, les que sí han quedat candidates, digues... No, jo, uh, jo em sembla que han fet una com una preselecció, i però encara no... Encara no són, no són, les, encara definitives. No són les definitives? Encara bueno, són definitives, perquè veus. aquí ha més de... Bé, bueno, doncs entre les que en queden encara com a candidates hi ha El secreto de sus ojos, que és una producció argentina, La teta asustada, una producció peruana, una pel·lícula que es diu Un profeta, una producció de França, i les propostes que presentaven països com Bulgària, Israel, o Kazakhstan eh, ho he dit bé, eh Ai, no. que sí, eh, no, Kazakhstan. No, no. Kazakhstan Kazakhstan, Kazakhstan. No. Kazakhstan. Bueno, no, no en Bono t'ha sortit de dins va, què més, Austràlia i Holanda sí que és que per països o tots ells han produït una pel·lícula que dubto que Austràlia i el Kazakhstan hagin produït una pel·lícula conjuntament, no, no. o hi ha més candidates, per tant vol dir que això encara s'ha d'agafar el ganivet aquí i tallar per algun pasto Uh... jo tinc una queixa no li pots dir uh, categoria de millor pel·ícula de parla no anglesa perquè posar-hi Austràlia Posar Austràlia, <laughs> <laughs> Australia... o sigui, ha de ser de millor pel·lícula estrangera no americana, no sí, americana. Sí, sí, sí. No? és veritat no, ja ja els enviarem un mail a aquest al <laughs> <el> senyor Oscar, <laughs> Oscar. I, i li direm <laughs> o... oscar-oscar.com <laughs> sí, i li proposarem ja us informarem de la resposta que obtinguem i uh, a més recordar que el proper 2 de febrer és el dia que es coneixeran els nominats definitius en els Oscars de l'2010 que la cerimònia serà el dia 7 de març Molt o sigui que ja queda poquet el dia de l'aniversari de la teva germana l'altra. el dia que ho vam anunciar ens ho vas dir. sí, sí, sí, exacte sí, sí, ja la felicitarem que bueno, com que quan fan els Òscars allà aquí ja és la nit, és la nit del 7 al 8 ah Okay, vol dir que de... l'haurem ja el... d'haver felicitat quan comenci la... A l'horari de salrals els que es deuen començar a les 10 del vespre, més o menys, i es deuen acabar a les 5 del matí, i així poden no durar tant. A... Comencen cap a les 3 de la matinada. Tan tard? Sí. Així ja serà el dia 8. Sí, perquè és a les 9 hores d'allà. Clar, imagina't. I acaba a les 7 i pico. Va, ens recordem Entre... matinada del dia 7 al 8 de març. Exacte. I no deixem els premis, perquè comentarem és una mica per sobre doncs, els premis de la crítica eh, American. nord-americana. En aquest cas es, bueno, es diuen els Critics Choice Awards, que es van entregar el passat 15 de gener. És que jo, eh, divendres passat, després del programa, vam arribar a casa sí. i saps que vaig tenir la sensació de dir que perdillos que soc... Vam arribar a no... casa, cadascú a la seva... Sí. Vale. i, sí, sí, tu casa teu i jo casa ah. meva uh, però, bueno jo vaig arribar a casa i vaig pensar és ben bé que som uns paletos perquè, Ferran, jo no tenia ni pajotera i deia que el, el dia 15 s'entregaven els crítics Choice Awards i Això que, el... que era? Divendres passat? Divendres això? passat, vale? no, i no vam dir res, no, i però... dels globus d'or uh, que s'entregaven el diumenge segü... bueno, el dia 17 tampoc vam, vam dir, o sigui si vam dir alguna dels globus d'or, va ser aquesta pel·lícula està nominada o no de què, però no vam dir aquest diumenge s'entrega. A l'hora que s'entrega en diumenge. Mol perdillo, molt perdillo tot plegat. En fi, uh, parlem per, per això, clar, la idea és la setmana que ve sí? comentarem uh, quan hi ha, perquè ara, el gener i febrer, sobretot, són dos mesos mm, bueno, que... Activitat frenètica. Sí, eh... Uh, de premis. Sí, Ara no sé home, els del cinema català i després hi ha els Goya, o sigui, els el Gaudí, els Goya... Hi ha Sundance, oh, sí. hi ha els BAFTA, hi ha els Oscars, uh, la Berlinale també em sembla que comença por ahí, vull dir que hi ha molta història i molta cosa per explicar i jo em sembla que hem de fer com una mena de... de... com dir-ho? De... Secció? Bueno, sí, secció, el que fem al final, que parlem una mica de tot de saber quan s'entreguen, eh, si sabem nominats, doncs dir els nominats, i qui els entrega, perquè això també té el seu què. Bé, bueno. vale? tenim molta feina aquesta setmana, eh? Sí, la idea era fer es... aquesta setmana, perquè ens hem vist desbordats. Sí. Eh, en fi, eh, parlem de Critics Choice, eh, bueno, que es van entregar el divendres passat, el 15 de gener... Uh, i aquests els entrega l'Associació de Crítics de Cinema d'Estats Units, ¿vale? que, quedi, uh -huh. que quedi clar. Uh, en fi, uh, així és una mica per, no sé, que, com ho fem? Pim-pam? Vinga, va, jo, jo. fem com, rotllo, alineació de, de futbol. ¿Vale, això entendràs la meva lletra? Jo t'ho dic, ah, vale, la categoria, i vale. tu dius la d'això, i el coro que tenim aquí al públic farà... Uah. Vale? Mm, vale. Ah, no, mira, que han marxat, s'han sí, avorrit. Doncs, però, bueno, quina bueno, milla. Si haguessin arribat els, els que venen després, els hi podríem demanar que tí, col·laboressin. <susur> <susur> Vinga, A va. Mi? Uh, millor pel·lícula. Uh, bueno, recordem que són els crítics choice, eh? no són els sol abusors, que ara en parlarem. Uh, en Tierra Hostil, que és una pel·lícula que s'estrenarà aquest proper 29 de gener. Setmana que ve. Millor director. Uh, doncs el director d'En de Tierra Hostil, que és en... Catherine Bigelow bueno, que no sigui una dona la Catherine Bigelow uh, bueno, de, que s'estrena la pel·lícula el 29 de gener com és que mai sabem el, el sexe de, dels actors no, actrius, no tu actors. no saps mai i m'ho has encomanat <ríe> sí, a eh, és em... que com que no s'estrenen la peli no sé si és un home o una ah, dona bueno, millor actriu Uh, bueno, en aquest cas, doncs, com que suposo que deu anar per nombre de vots, hi ha hagut un empat uh, entre Meryl Streep per la pel·lícula Julie i Julia i la Sandra Bullock, Bullock per la pel·lícula de Blindside, Blind que està pendent d'estrenar, encara mm -hmm. no s'ha estrenat. Millor actor. Uh, en Jeff Bridges per la pel·lícula Crazy Heart. Mm -hmm. Millor actor de repartiment. Uh, en Christopher Walls. Uh, per la pel·lícula uh, Malditos Bastardos, que ja en parlar. Quin paper feia? No m'ho preguntis això, no, no m'ho preguntis... Ostres, que... jo walls... pensava que m'ho pregunti m'amoro i mira, ja m'ha hagut de preguntar. Bé, bueno, uh, la millor actriu de repartiment? Uh, en aquest cas, doncs, és per una noia que es diu Mónic, uh, tal qual, és eh? ja. I prou. Uh, per una pel·lícula que es diu Precious, precious, pre -precious que s'estrena el proper 26 de febrer aquí a Espanya. Vale. Això no sé què vol dir... Elenco és... Um, què? No, no, no, com com tot, tot, el, tot el grup d'actors. D'elenco vale, d'actors... Doncs, millor tots... repartiment? <ríe> eh, home, uh... què de dir? Millor elenco? <ríe> <ríe> Clar, tu una paraula i et de... <ríe> <ríe> Sí... És curiós, però aquesta categoria és, sí. ho trobo molt curiós. Bueno, uh, millor repartiment uh, és per Malditos Bastardos, d'en Quentin Tarantino. Va, millor pel·lícula d'acció. Avatar. La millor pel·lícula d'animació. Aquella dels globus, eh? De ah, dibuixos exacte. animats. Va, sí. esclar, millor pel·lícula d'animació. Sí. Millor actriu o actor jove. O sigui, no sé si vol dir novell. Sí. Eh que sí? En aquest cas, no sé quin és el seu. És en... Buah, és que també el nom... Saoirse... Ronan. Som un personatge del Senyor dels Anells. La veritat és que no tinc ni idea si és un Ronan, de Mordor. Sí, eh? No sé si és actor o actriu. En aquest cas, doncs, va actuar la pel·lícula de Lovely Bones, que s'estrenarà també la setmana que ve. Millor comèdia. Ressa con en Las Vegas. Millor guió original. Uh, també per Malditos Bastardos, d'en Tarantino. Millor adaptació de guió. Uh, Up in the Air, que és la que hem oh. comentat aquesta setmana. Uh, bueno, escrita per en Jason Jason Reitman i en Sheldon Turner. Ah, I millor pel·lícula estrangera, per acabar. En aquest cas, doncs, Los Abrazos Rotos, que... El model Barcelona dut, aquí, eh? Exacte, que hem de comentar que hi ha hagut molta gent que ha criticat el fet que no que no nés los abrazos rotos com a candidata espanyola als Oscars. Oscars és vitat, no ho he dit. Uh, i ara estan dient, veus com que ha guanyat el Critics Choice, ara veràs tu que no que Vai. potser guanyar l'Oscar. I com que ha obert la victòria més ja ha quedat fora, encara més Ui, veus, no jo t'ho no deia, no o sigui, el passat tot és només passejo. De fet, quan ja no la van seleccionar també, se la van carregat va estan, eh? va haver una mica d'història. En fi, eh, tornem a donar com una altra llista de premiats, en aquest cas dels globus d'Or, que es van entregar la, el diumenge passat. Um, bé, bueno, és com una mica... De fet, eh, s'entreguen tant per part de cinema com per part de, de televisió. Nosaltres només comentarem la part de cinema perquè, bé, bueno, tampoc és qüestió de... La televisió americana tampoc de... la agafem amb la TDT, de moment. Exacta. Uh, exacte. Sí, que... Tampoc sabríem de què va la història, però sí que hem de comentar doncs, que són, són uns premis que realment no s'entreguen en plan eh, gala super glamurosa, no. sinó que és una miqueta, una mica. Jo diria que hasta, fins i tot és un sopar, vull dir que és una mica més petit comitè, però aquest any eh, després de molt de temps s'ha doncs, posat un senyor... Un presentador. Un, que era el presentador i que bueno, va fer una mica de presentació per fer una mica més a me perquè això que era un rotllaço sí, un però jo casi un... que prefereixo anar sopar, que no pas que me sentin allà al teatre Kodak i passar allà 4, 3 o 4 hores sentat avorrit que no els hi donen ni menjar ni això no ho sé Va, bueno. és una bona manera de fer una gala fas un sopar, tens la gent entretinguda, contenta van fent la xerrameca i quan toca donar premis tothom aplaudeix i ja està. I la gent veu una mica més del conte i la cosa surt, surt, surt bé, surt divertida. Uh, la veritat és que sí. Jo crec que per diferenciar una mica no cal que sigui tot tan glomorós com els Oscars, però bueno, sí que va bé doncs tenir una mica... Segurament, si ho volguessin fer... Tant com els Oscars dirien, ah, perquè ho volen copiar, que els Oscars són únics, que no sé no, què, no sé, sé quant. No sé, és que crec que hauríem de ser d'allà als Estats Units per veure per respirar tot això. Jo, és que ha, ja t'he dit, hi ha tants de premis sí, que, masses, que potser... Sí, masses, <laughs> Bueno, en fi. Vinga, va, que se'ns uh, acaba el temps. Sí. Uh, parlem, en aquest cas, com ho fem? Fem al revés ara? Ho ara sí. ho uh, Aquí diferencien molt el tema de pel·lícula, uh, categories, bueno, diferents tipus de Géneres, pel·lícules. Gèneres, no? Sí. Parlen del gènere drama i llavors, per una altra banda, eh, comèdia o musical. ¿vale? Uh -huh. Són dos distincions. En aquest cas, doncs, la, la millor pel·lícula eh, dramàtica, diguéssim... Avatar, que... bueno, sí. <ríe> no, però no has no. d'opinar, tu no has d'opinar. <ríe> no, no és que dubti que Avatar sigui bona. Dubto que sigui... Com a, que la classifiquin com, com a dramàtica. Bueno, és, eh, jo crec que quan... és... Els, els crítics li han donat el premi a millor pel·lícula d'acció vale, o sigui, aquí és... ens hem de posar d'acord no, Això perquè sí que... Ferran, dramàtica ja t'ho he dit moltes vegades, no vol dir que sigui trista Vol que dir... és un drama, vol dir que no, és un drama no, no, no, vol dir que, que té una història, que no és ni comèdia no és de riure, no és de por no... bueno, va, sí, sí bueno, no. jo crec que hauries, hauríem de dir Comèdia musical i la resta, ¿vale? d'acord? Llavors, de millor pel·lícula del que no és comèdia musical... Avatar. ¿vale? Millor pel·lícula de comèdia o musical... Ressacón en Las Vegas, suposo per musical. Sí, no. Ah, per comèdia. Per comèdia. Ah, vale, o s'ajunta, sigui, vale. però pot ser les dues coses. Que, per cert, jo vaig dir la setmana passada que segurament no miraríem de mirar la casa, aquesta Ressacón en Las Vegas, que potser la llogaríem o això... I al final no ha pogut ser. D'acord. Vale. Uh, millor director? James Cameron per Avatar. Molt bé, eh? Ho molt bé. No, eh? Per favor. Millor actor de drama? Jeff Bridges per Crazy Heart. Que recordem que Critics Choice també va ser el mateix. Estic fent números perquè em fitxin els del Festival de Curs per entrega de premis. D'acord. Vale. Uh, millor uh, actriu de drama? Doncs la Sandra Bullock, per la pel·lícula The Blind Side, que no s'ha estrenat encara. Vale, que també repeteix. Uh, millor actor de comèdia musical? Robert Downey Jr., per la pel·lícula Sherlock Holmes, que es va estrenar la setmana passada. Que jo de comèdia tampoc li pintaria gaire res. Però, bueno, bueno. però veus, a mi em va fer riure. Jo, jo ho vaig dir. El què? Quan la vas anar a veure? Sí, no, quan <laughs> vale. veia el tràiler. Vale, no, no, jo... Comèdia jo crec que no la vam... Catalogar de comèdia, no ho sé Però bueno, en fi uh, Millor actriu de comèdia o musical La Meryl Streep per Juli i Júlia Que també repeteix, vull dir que tots estem allà mateix Mejor a... uh, Millor actor de repartiment Hosti, En Christoph Waltz Per Malditos Bastardos Que també repeteix ah, I la millor actriu de repartiment La Monique de la pel·lícula Precious Que també repeteix, igual que els crítics el ah, premi, Els premis dels crítics Millor pel·lícula estrangera La Cinta Blanca d'Alemanya que em sembla que sona molt per endur-se l'Òscar, aquesta. Que nosaltres... Eh... Hem dit la producció alemanya. Bueno, la cinta blanca. Uh, la veritat és que nosaltres la setmana passada, uh, que s'estrenava aquí aquí a Espanya, a Girona, uh, la vam passar ràpids, però hi vam dir... Bueno, tampoc és... Va, una pel·lícula Com sempre, nosaltres les pel·lícules premiades les passem per ràpids perquè no fos cas que... Sí. <laughs> uh, en fi, uh, millor pel·lícula d'animació... Up... Millor guió cinematogràfic, bueno. En Jason Reitman per la pel·lícula Up in Air, que hem destacat aquesta setmana. Ah, exacte. Millor, millor guió original. Uh, the Worry Kind, the, <laughs> the Crazy Heart, aquest home, em sembla que l'he dit eh, sí, sí, el, el millor drama era per la mateixa pel·lícula. I millor banda sonora. Michael Giacchino per la pel·lícula d'animació Up. Mol bé, doncs fins aquí els premiats dels Globus d'Or. Ja us hem dit que la setmana que ve doncs, tindrem aquest, aquest, aquesta secció que farà una mica de... No sé, farem un aprofundiment dels premis que, que hi ha aquesta, aquesta, aquest mes i el mes que ve, perquè la veritat és que n'hi ha la tira i mitja. Dir-vos que està, eh, o sigui, des del 21 fins al 31... De, de gener hi ha, els pre... uh, bueno, hi ha el festival de Sundance, que és en principi és de cinema independent dels Estats de Units tot i que ja no és tan independent com, a, com havia sigut però bé uh, bueno, de, tenir un en compte s'està convertint en mediàtic però no deixa de que les pel·lícules això també és una categoria que cada vegada trobem més uh, comèdia independent Uh, no sé què, independent mm, bueno, no ho sé, deixem aquí no? en fi, uh, deixem, deixem el programa aquí, falta un minutet vull dir que ja estem uh, us deixem amb una cançó de, del musical, Faran ja pots marxar perquè com que no t'agradarà ja pots marxar no, uh, del musical Nine, que deiem que s'ha estrenat avui, avui divendres uh, amb la cançó Be Italian de, precisament de la Fergie la, sí. la noia de Black Eyed Peas i amb aquesta cançó us deixem fins la setmana que ve. Aéu So you little Italian De. I want to know about Sara Gui el tell you If you want to make a woman happy. You rely on what you were born with Because it is in your blood Be Italian Be Italian Take a chance and try to steal a fiery kiss Be Italian